Перший секретар обкому Грушецький приймав начальника 4-го управління НДБ СРСР генерал-лейтенанта Судоплатова, так ніби той уособлював усе політбюро ЦК. А може секретар мав рацію, бо, як відомо, члени політбюро дивилися на світ очима чекістів. А ситуація в західних областях України складалася не на користь радянської влади. Яка ніби панувала тут вже 5 років, однак великих успіхів у боротьбі з банформуваннями не досягла. Лише за минулий 1948 рік на території України вояки УПА скоїли 1422 акції, внаслідок чого було вбито 910 червоноармійців. У той час як оунівці втратили лише. 347 вояків. Така ж картина була і у 1949 році. Радянська влада існувала на Львівщині тільки в день, а вночі тут панували бандерівці. Нещодавно націоналісти вбили письменника-комуніста Ярослава Галана. Який у своїх памфлетах викривав зв'язки українських ієрархів уніатської церкви з гітлерівцями і Ватиканом? Його зарубали сокирою у власній квартирі, неподалік від управління НКДБ, та місцеві чекісти не спромоглися знайти вбивцю? А замість говорити про це і тільки про це. Грушицький славословив Великого Сталіна. Частував високого гостя з Москви Фореллю, Свіженька, щойно привезли із Закарпаття. І з пафосом повідомляв, що завдяки піклуванню Більшовицької партії і Великого Сталіна волова продукція Львівської області в дев'ять разів перевищила рівень 1945 року. І в п'ять з половиною разів рівень 1940-го. Під час дегустації Форелі секретар перевершив усі можливі рівні сп'яніння. Витягнув з шафи якісь папірці і почав читати. Ось дивіться, до якого безглуздя дійшли ці, з дозволу сказати, вояки Упа. 1943 року командир УПА Клим Савур, ну, певна річ псевдонім, видав такий наказ. Наказую називати всіх вояків УПА козаками, встановити такі ступені і ранги – козак, вістун, десятник і так далі. А ще цей Клим Савур встановив звання генералів, піхоти, генералів артилерії. І генералів летунства Виявляєте? У цих бандитів, що закопалися в землю, є, виявляється генерали авіації генерали танкових військ а також тут Грушецький зареготав а також ступені козаків-моряків, контр-адмірал віце-адмірал, адмірали флоти, як вони кажуть ну скажіть Павле Анатолійовичу ну можна їх сприймати всерйоз «Треба сприймати Івана Самійловичу», – зітхнув Судоплатов «Товариша Сталіна дуже непокоїть обстановка в західних областях. Саме тому я й приїхав». Та п'яний секретар не слухав його. Він усе огортав папери і реготав. «Ні, ви, ви лише послухайте». Наказую при службових взаємовідносинах козаків із старшинського складу звертатися по посадах або рангах, додаючи слово «друже», наприклад, «друже чотовий», «друже сотенний», «друже полковнику», «друже генерали». До козаків, коли відоме прізвище, то по прізвищу, додаючи слово «друже», наприклад, «друже оса». Тут секретар не витримав і упав на чорний шкіряний диван, захлинаючись сміхом. А коли заспокоївся, підійшов до столу, налив собі і судоплатову покелиху коньяку і все ще сміючись виголосив.